Megy. Na, akkor sziasztok, azért több embert ismerek, ott hátul a majdnem budapesti szekcióból, ugye? Van a örülök hogy Örülök, hogy itt lehetek, meg megtisztelő itt lenni veletek, de azért többeteket nem ismerlek. Nagyon-nagyon jó volt a dicsőítés. De nem tudom, de tényleg, hihetetlen. Tök volt. Szóval hozom nektek a, talán többen ismeritek a Phil pastoromat. Ő, ő mondta, hogy, mondta, hogy mondja meg a Petinek, hogy puszíja a Petit. És azt ezt kell ma. hogy... Mondd meg a Petinek, hogy... Úgyhogy ezt, ezt kapod. Gondolom, hogy küldi az egész, egész gyülekezetnek is. Mondanám azt, hogy hozom az ő üdvözletét, meg a budapesti gyülekezetnek az üdvözletét így nektek. imádkozunk, Jó? És... és... Folytatjuk a második korintusi levelet. Atyám, köszönjük neked a, az igédet, köszönjük neked a, a, azt az időt, ahogy együtt dicsőíthettünk. Atyám, olyan jó, hogy a mi engedelmességünket te megáldod, amikor mi megalázzuk magunkat, és, és neked énekelünk. Uram, te jössz és megáldasz minket. Köszönöm neked azt, hogy arra lettünk teremtve, hogy téged imádjunk, és... Jó, jó, amikor ez, itt megállunk a dicsőítésben, és, és helyet adunk ennek. Uram, arra kérünk, hogy segíts nekünk odafigyelni most az igédre, és arra kérünk, hogy szólíts meg minket a, az igédbe. Jézus nevében. Amen. Egy nagyon jó kis, jó kis rész jön itt, ahogy, ahogy tovább megyünk a, a levélben, amikor Peti fölhívott, hogy, hogy ugye ő a kórházban van, hogy kórházba lesz, és hogy tök jó lenne, hogy, hogy el tudnék jönni tanítani. Ez egyébként tényleg egy jó indok. Tehát csak úgy nem tudok lelépni Budapestről, de ha azt mondom, hogy valaki beteg, akkor ó, hát persze, mehetsz nyugodtan. Úgyhogy, úgyhogy tök jó volt. De mondjuk most itt reggelpestem voltam, most meg, most meg itt vagyok, úgyhogy nem ütötte egymást a, a két program. Beszaladtam gyorsan egy kávéra, egy negyed órára minden gyerekemnek kaptam egy puszit, és jöttem tovább ott a tabányán. Szóval az a lényeg, hogy ahogy, ahogy megnéztem ezt az ige verset, beszélünk a Petivel telefonon, mondom, ú, fú de jó ez az ige rész, mert azt, az, azt a verset olvastam csak el, ami a hetedik vers, hogy ez a, ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Eddig olvastam el, és már értem is a Petinek, ó, ez jó lesz, ezt fogom csinálni én is, de nem olvastam tovább. És tovább pedig Igazából csak szenvedésről van szó, meg megölnek minket Jézusért, meg ilyenek. És amikor, amikor már odaértem, hogy azt is elolvastam utána, már nem akartam visszahívni, hogy talán mégse ezt fogom tanítani, valami mást. Mert, mert ez milyen égés lett volna, hogy ilyen nagy, nagy hévvel fölhívtam, hogy de jó lesz, akkor a király igerészt, és majd uh, tanítom. Úgyhogy maradunk, maradunk el, De egyébként nagyon érdekes ez, ez az igerész. Tényleg a szenvedésről van szó, mindig szembe jön velem, Isten valamit akar mondani nekem ebben kapcsolatban a szenvedésről, és én azt gondolom, hogy így nektek is. Csak gondolkozzunk el azon, hogy milyen, milyen körülmények között vagyunk. Messze vagyunk azoktól a körülményektől, amik, amik ebben az időben voltak. Tényleg mert itt azért nem volt sik pásztornak lenni, tehát aki pásztorságot vállalt, az vállalta azt is, hogy kb. egy éven belül biztos megölik. Tehát hogy azért kellett bátorítani az embereket, hogy jaj, de jó dolog az, hogyha valaki pásztorságot kíván, akkor gyerünk, legyetek pásztorok. Manapság ez valahogy máshogy van. Akkor abban az időben megöltek azért, ha keresztény voltál. Tehát sok helyen megölték a keresztényeket, és nem kérdeztek, hanem csak ölték őket, üldözték őket, akkor ezekben az időszakokban írja Pál bátorításnak ezt a, ezt a levelet. Ugye mi nekünk egy nagyon messze van. Tehát amikor a legnagyobb gondom az, hogy a háromsávos körforgalomban nem tudtam ott kijönni, ahol kellett, vagy nem volt parkoló, akkor nagyon messze vagyunk ezektől a dolgoktól, nem? Hogy így, áh, és ezen vagyok kiakadva, hogy... Hogy Mondtam a Petinek, hogy nem akarok bemenni a városközpontba, mert tuti eltévedek, erre Just is hagyta, hogy bemenni. És ez a legnagyobb problémám. Ugye messze, messze, vagyunk, messze vagyunk azoktól a problémáktól, hogy jaj, be kell deszkázni az ablakot, hogy nehogy jöjjenek és megöljenek. De én úgy hiszem, hogy ahogy változott a kor, változtak a, a gondok. Jézus egyszer azt mondta Péternek, milyen jó eshetett Péternek, nemhogy Péter, kikértéged téged a sátán, hogy megrostáljon? Nem? Milyen lehetett köszi faja? Tehát így ennek így örülök, hogy jön a sátán, és majd maga a sátán fog engem megrostálni, és a bátorítás az, de én imádkoztam, érted? Hogy el ne a te hited. Aztán azt mondja, hogy majd idővel megtérve, csak így elképzel, hogy Péter, így miért, miért el fogok esni, vagy el fog rontani valamit? Idővel megtérve majd a többieket fogod erősíteni. Hogy eshetett ez Péternek, nem? A sátán kikért téged, hogy megrostáljon. És én oda is adtalak neki. De imádkoztam, érted? Milyen már ez, nem? Én azt gondolom, hogy a mai világban ugyanez történik. Ugyanez történik, csak nem megölnek minket. Változott a kor, változott a szellemiség. Nem megölnek minket, de azt hiszem, hogy a sátán még mindig kér minket. kikér minket? hogy rostáljon. Különböző helyeken, nem? Van, aki elveszíti a munkáját. Elveszíti a lakását. Elveszíti mindenét. Erre nem szoktuk azt mondani, hogy jó, a sátán kikért hogy hogy, hogy hogy megrostáljon. Pedig ez az. A sátán kikér, hogy, hogy megrostáljon. És az úr meg azt mondja, hogy jó, vigyed. Van, aki, van, akinek nem ilyen problémái vannak. Nem, a, nem, ezt, nem elveszít dolgokat, de de mondjuk lehet, hogy a családodban van valami brutális nyomás, ami egyszerűen állandóan ott van, és nem változik. Egyébként minden rendben van, de ez megőrít. Nem szoktuk rá azt mondani, hogy hát kikért téged a sátán, hogy megrostáljon, mert azért mégsem mondunk ilyet apura meg anyura, de igazából, de az kikért téged a sátán, és én meg oda is adtalak neki hogy, hogy megrostáljon, de imádkozok érted, hogy ne fogjon el a te hitet. Milyen érdekes ez, nem, így, így gondolkozni róla, és próbáld a saját helyzetedbe képzelni ezt. Mert nem, nem ismerem a ti nehézségeiteket, de biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van. Akinek nincs pénzzel gondja, annak mással lesz. Mondtam, mondtam nemrég a filmek, hogy oh, annyira jó a család, meg minden rendben van, tök, tök jók vagyunk, jól vagyunk, Isten így megáld minket, jó, akkor el, vala, jön majd az anyagi téren valami. Elmondom, köszi, be is kell pát a kocsink, száz akárhány ezer forint. se hát mindig jön valahol, ha egy rendben van, jönni fog. Vagy ha ez, akkor az egészség, ugye Péterem? Ha minden jó, akkor az egészség. Vagy minden rossz, és még az egészség. Tehát ő mindent, mindent, mindent megpróbál. Ne felejtsétek el ezt, ezt az igerést most, amit olvasni fogunk, így nézni. A sátán kikért minket, és rostál különböző területeken. De tudod, mint Jézus imádkozik kértünk, hogy ne fogjon el a hitünk, és hogy célja van ennek a rostálásnak. Ugye Péterrel is volt egy célja. Peti, van egy célja rostállásodnak, hogy majd idővel megtérve bátorítod. Vátorítod ezeket az embereket itt. Így van. És ez az, amit itt leír nekünk majd Pál ezt a tapasztalatot. Olvasom a negyedik résznek a hetedik versét. Jó? Először. Azt mondja, ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ez a rendkívüli erő Istentől és ne tőlünk valónak lássék. Egyébként Károli fordítást használok, és a revide áltat, hogyha valaki most nézte, hogy miért nem így van, meg úgy van. Nem annyira kedvelem egyébként, még úgy, de barátkozom vele. Mert nem szeretem a Károlinak a szóhasználatát, a réginek. Akkor eddig a levélben, amit néztetek egyébként, és remélem, hogy egyezünk a Petivel, majd aztán végül megvívjuk, ha mégsem. Eddig a levélben látni, látni Pált, hogy hogy nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megvédje, a, megvédje az igazát, hogy ő, hogy ő Istentől van, és megvédje az apostolságát, így a szolgálatát. És sajnos szükség volt erre, mert az első levél után, ami elég kemény, ki az, aki olvasta a korintusiokhoz írt első levelet? Oké, okay, majd olvassátok el. Az egy elég kemény levél, nem kell szégyelni. Tehát most... Majd elolvassátok. De, hogy... Az egy nagyon kemény levél, tehát ott azért kemény dolgokat mond Pál, nagyon helyre vágja a gyülekezetet, és, és aztán ezután elindulhatott valami megbotránkozás. Sőt, azt is olvassuk, hogy, hogy őt így olyannak, olyannak állították be, mint aki nem tudja mi beszél, össze-vissza beszél. Sőt, lenézték, azt mondták, hogy te hogy lehetsz a mi pásztorunk. Nem is tartunk téged a pásztorunknak. Akkor ez a helyzet van. Tehát Pálnak muszáj így megvédenie magát, megvédenie a szolgálatát. Hihetetlen az, hogy mennyire félreértették Pált. Ezt most azért mondom el, mert a következő versekben, a nyolcadiktól a rész végéig, ő így elmondja majd azt is, hogy mi értetek, szenvedünk, hogy ti növekedjetek. Ez a, ez a mi célunk, ez a mi vágyunk hihetetlen, hogy mennyire félreértették pál és azt gondolták, hogy nem szereti Pál a gyülekezetet. Közben meg, közben meg látjuk itt az ő szívét. És azon gondolkoztam, hogy milyen nehéz, milyen nehéz a fedésnek a szolgálata, nem? És hogy mennyire, mennyire szükséges mégis, hogy, hogy legyenek barátok, emberek, akik odaállnak, és néha azt mondják, hogy ez így nincs rendben. És minden szeretetükkel. És azt mondja nekik a példabeszédek, hogy az nagyobb szeretet, ha valakit így rendbe rakok. Az nagyobb szeretet, az fontos, az kell. És Pátlátod, látod, így félreértették ebbe, ő szerette a gyülekezetet, és helyre rakta éppen ezért. És ő csak gondolkozz el azon, csak egy ilyen pici lábjegyzet ide. Néha ebbe szereted a legjobban azt a másikat, a barátodat, a férjedet, a feleségedet, ha a helyre rakod ha elmondod neki, hogy az ott nem stimmel. És lehet, hogy ezért félre fognak néha érteni. Sőt, lehet, hogy szoktam mondani a gyerekeimnek, egy ilyen kis történet az életünkből itt, egyszer tanítottam erről, hogy a szeretet az fáj. Nem tudom, hogy tapasztaltátok -e már, a szeretet az fáj. Jézus nagyon szeretett minket, ő belehalt ebbe. Nincs olyan igazi szeretet, ami aztán nem fog fájni mert egy igazi szeretetben megnyitod magad az emberek előtt, és őszinte vagy, és néha muszáj, hogy elmond, hogy mi nem stimmel. Tehát a szeretet, az fájni fog, ne várd azt, hogy minden oké okay lesz. Na mindegy, a kis sztorink az az, hogy elmondtam ezt, a szeretet néha fáj, következő nap a fiam, az körülbelül egy centivel magasabb már, mint én, 14 éves egyébként, és mosogatok, vagy nem tudom, ezt most hazudtam, mert mosogatógépünk van, valamit csináltam, és ő volt velem ezen a konferencián, amikor hallotta, hogy a szeretetet néha odaölt, és mi nálunk ez divat így fiúk között, hogy mi segberúgjuk egymást. Nem tudom, hogy szoktatok-e ilyet. Szerintük az jó vicc, amikor valaki olyan pozícióban van, hogy és nem lehet kihagyni, akkor adj neki. És akkor következő, ugye, hát valahogy így be voltam tőlve, nem tudom, ez érdekes lesz a biblia. Odaölt, írgalmatlan nagy fenékbe rúgott, én így repültem, és csak ennyit mondott. A szeretet néha fáj. Apa nagyon szeret. De tényleg így van, hogy a szeretet, az visszakanyarodva a szeretet, az néha fáj. Pár nagyon szereti ezt a gyülekezetet. És hogy látod itt ezt a, hogy tovább megyünk, hogy tovább megyünk a hetedik versbe, ő elkezd arról beszélni, hogy, hogy milyen ő, és hogy milyen az ő szolgálata. És először azt látjuk, hogy ő magát egy cserépedénynek mutatja be. Ez a kincs, az evangéliumnak, meg az erő, ez mind cserépedényekben van elrejtve. És azt szerintem nagyon fontos tudni. Pál megpróbálta elmondani, hogy nem egy, nem egy értékes dolgok vagyunk mi. Igen, Istennek az ereje, az, az bennünk van. Cserépedényekben van elrejtve. És abban az időben, hogyha ha utána olvastál, ez nem egy értékes dolog. volt. Most nem. Most menjél el cserépedényt venni. Tehát így, Gratulálok! De abban az időben ez értéktelen mindennapi tárgy volt. És nem úgy kell elképzelni, mint a maiakat, hogy, hogy ki voltak kenve szépen, mázzal a belsejük, hogy ne ázzanak át. Meg... Nem, egyszerűen fogyóeszköz volt. Egy, egy csúnya, valami egyszerű cserépedény, amiben el lehetett vinni vizet, folyadékot, bármit, abból mélybe, úgyhogy minimális veszteséggel mondjuk. De tudod, hogyha az nincs kimázolva, akkor ez, ez szivárog egy idő után. Ezek megáznak, átázik a, az egész. Tehát abban az időben ez nem volt egy értékes dolog. Tehát ne így nézzétek, hogy mi a gyönyörű cserépedények vagyunk. Nem, Istennek a dicsősége az értéktelen, ilyen szivárgó cserépedényekben van elrejtve ez a bámulatos kincs, az evangélium. Nem vagyunk különlegesek, Pál, azt akar ebben mondani. Míg a tértanítók jöttek, és valami különlegesnek állították be magukat, mindig, hogy ő, ő náluk van a titok, ő azt mondta, hogy igen, azt látjátok, hogy én nem tudok jól beszélni, nem vagyok egy nagy ember, ezeket mondjátok róla, hát igen. Mert Istennek az ereje ilyen egyszerű cserépedényekben van elrejtve, ami, ami szivárok. Nem vagyunk tökéletesek. Látod ezt a képet? Pál ezt próbálja itt nekik mondani. És azt gondolom, hogy van itt egy, van itt egy üzenet nekünk, ebben az igeversben. Egy nagy-nagy üzenet van nekünk, hogy mi csak, mi csak eszközök vagyunk Isten kezében. Nem mi vagyunk, az a cél. Mi csak eszközök, akiket Isten használ, és ez nagyon fontos szerintem jól látni, hogy mi, te meg én Egyszerű cserépedények vagyunk. Nem valami dicsőséges nagy dolgok. Egyszerű cserépedények. És tudjátok mit? Ez egyik pásztorom mondta, talán Peti sokat emlegette Greget. Emlegetted greg, greg Azt mondja, És ő szerette ezt használni, hogy igen, cserépedények vagyunk, és nagyon szivárgunk. Van bennünk ez a dicsőség, de az valahogy mindig elfogy. <gül> Mert csak egyszerű cserépedények vagyunk. Hogy mindig újra kell ezt így, újra kell ezt tölteni, mert különben kiürül. Nem vagyunk tökéletesek. Tehát nagyon fontos dolog ez. Mondjuk, nézzük meg néhány oldalról. Miért fontos tudni azt, hogy egy egyszerű cserép edény vagy, hogy nem vagy valami dicsőséges? Szerintem fontos tudni azért, hogy amikor, amikor tanítjuk az embereknek, beszélünk Istenről. És itt most nem csak arról azt nézd, hogy itt áll valaki és tanít, hanem te, amikor kényzód a Bibliádat és próbálsz valamit, mondani Istenről, magyarázni Istenről. <kül> fontos tudni, hogy te, te csak az eszköz vagy, egy egyszerű cserépedény, hogy, hogy az emberek tudják, hogy nem rád kíváncsiak. Hogy te mennyit imádkozol, hogy te mennyit olvasol, hogy, hogy te mennyire szent vagy. Arra nem kíváncsi senki. Az emberek Jézusra kíváncsiak. Te csak a cserépedény vagy. Szerintem fontos erre emlékezni, Főleg abban a korban, amikor olyan sok prédikátort látunk, aki szinte önmagát prédikálja. Hogy csak ők, és csak ott, és, és hogy ők milyen dicsőségesek. De ilyenkor mi történik, amikor ezt csinálja egy prédikátor? Akkor a közönség ott ül és azt mondja, hát én soha nem érhetem el azt, amiről ő beszél. Nem? De amikor tanítom az igét, olyan jó, hogy Pál azt mondta, hogy én szeretem a gyengeségeimet, abba dicsekszem. És látod, Pának ez volt a szíve, én egy cserépedény vagyok. És ezért ő, ő Jézusra mutatott. Minden szavával. Mert mi csak cserépedények vagyunk. <kül> Aztán fontos tudni ezt avval kapcsolatban, hogy például, hogyha valaki mást tanácsolsz. Szoktatok tanácsolni embereket így lelkileg? Biztos. Hogyha valaki mást tanácsolsz, fontos tudni, hogy, hogy te csak egy cserépedény vagy. Azért, hogy Jézushoz vezesd az embereket, nem magadhoz. Én sokszor találkoztam emberekkel, akikkel leültem beszélgetni, és állandóan azt hallgattam, hogy csináld így, mert én is így csinálom, és ez mennyire jó, és nézd meg, hogy én milyen jó vagyok. És, és az valahogy engem így elbátortalanít. De amikor tudom, hogy én csak egy cserépedény vagyok, és Jézushoz, Jézusra mutatok, és azt mondom, hogy én nem tudom megoldani a te problémádat, de Jézus meg tudja oldani. Szerintem nagyon fontos, hogy ne úgy mutassuk be magunkat az embereknek, hogy mi vagyunk az ő megváltójuk. Hogy majd én megváltoztatom a te életedet, neked velem kell találkoznod. Hanem mutassunk Jézusra, mert igazán Jézus a megváltó nem. Senki más nincs rajta kívül, olyan, aki úgy beszél hatalommal, és olyat tett, amit ő. Akkor hova fogjuk vinni az embereket? Szerintem fontos tudni, Pál tudta magáról, hogy ő csak egy cserépedény. Jézusra mutatott mindig. Jézusban nem fognak csalódni, benned csalódni fognak. Bennem csalódni fogtok. Mert nem tudom tartani a szavam. Mert csak egy ember vagyok. De Jézushoz viszem őket. És azt mondom néha, hogy figyelj, én nem tudom a választ. Ez megalázó. Azt mondom, én nem tudom a választ, de viszlek Jézushoz, imádkozzunk. Én csak egy cserépedény vagyok. Jézusnál ott van a válasz. És ott fontos, amikor valakinek az evangéliumot hirdeted, hogy tudjad, hogy te csak egy cserépedény vagy. Nem, nem te vagy a jó hír. Te csak egy cserépedény vagy. Neked csak el kell mondani a jó hírt. És olyan jó, fontos tudni ezt a kapcsolatban, amit Greg szokott említeni, és hadd térek ide-vissza. Én csak egy cserépedény vagyok, nekem szükségem van arra, hogy betöltsön Isten dicsőséget. Hogy, hogy történjen egyáltalán valami Isteni az életemben. Jézus azt mondta János 15. részében, hogy maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Mert csak akkor tudtok jó gyümölcsöt, sok gyümölcsöt teremni. Tudod, hogy te csak egy cserépedény, vagy egy szükséged van Istenre benned? Tudod, hogy azt mondta Jézus, hogy nélküle semmit se csinálhatsz? De vele megvan mindenre az erőnk. Ez szerintem érdekes. Sokan azt gondoljuk, hogy ne, nem is igaz, amit Jézus mondott. Én annyi mindent tudok csinálni. Igen, rengeteget tudsz csinálni. De az vajon Istentől van? Az vajon Isten útja? Mert Jézus kijelentette, hogy ha nem vagytok én bennem, nem maradtok bennem, nem tehettek semmit. Ez számomra azt jelenti, hogy fontos dolog, hogy ott legyek ő benne a szőlőtön. Hogy tudjam, hogy én csak egy cserépedény vagyok. Ő az, ami bennem dicsőséges. Fontos ezt tudnunk. És az első korintusi, korintusiakhoz írt első levélben, az első részben az a kedvenc részem egyébként. Nekem nagyon tetszik az, hogy ott azt mondja, hogy ő lett nekünk dicsőségünk, Jézus Krisztus bennünk. Ő lett minden bennünk, amire szükségünk van. Ő lesz minden bennünk. Mi csak ott, ott mond ilyen bolondokat, meg semmiket, mi csak ezek vagyunk. És, és ő lett bennünk bölcsesség, és dicsősége Istennek. Tehát nekem, a kereszténynek, neked, ahhoz, hogy ragyogd Isten dicsőségét nap, mint nap, kell egy közösséged, hogy, hogy közösséged legyen Istennel. Ha nincs ez, akkor légy szüves változtass, mert elég, jó hely, elég rossz helyen vagy. Kell, hogy ott legyél a szöllőtőben, hogy aztán gyümölcsöt teremj. Olvasunk a 8 tól 11 versig. Itt a 4 részben. Mindenütt szorongatna, szorongatnak, de össze nem roppantanak. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letip, letiportak, de nem elveszettek. Mindenkor testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy Jézus élete is látható legyen a testünkben. Mert minket, akik élünk, mindenkor halálra adnak Jézusért, hogy Jézus élete is látható legyen ami halandó testünkben. Na ez az, ami szerintem annyira messze van tőlünk, nem? Ki az, akit halálra adtak már itt? Jézus, jel, kezeket fel. Jó, menjünk tovább. De érted, hogy, hogy ezt annyira, hogy nem is tudjuk, hogy miről beszél fál emberek. Hogy minden nap menekültek. És csak el tudod ezt képzelni, ha megnézed az apostolok cselekedeteit, hogy Pál, megverték, tehát ez volt a Szentlélek vezetése az egyik városban, a másikban. Megverték, menekültek. Akkor ő ezt azt mondja, hogy ez a Szentlélek vezetése. Másik városban megkövezték, meghalt, föltámad, visszamegy, és aztán másnap mennek tovább, ez a Szentlélek vezetése. Ezt tudjuk érzelni. Ezt tudjuk képzelni, hogy micsoda szenvedésekről beszél itt, itt Pál. De arról fog, arra azt próbálja megmutatni, hogy a szenvedéseknek, a nehézségeknek, és most gondold bele, nem kell olyan nagyon rosszul érezned magad, hogy hát én senki vagyok ehhez a pálhoz képest. Megvannak neked is a saját nehézségeid, ugye? Téged is kikért a sátán, hogy, hogy megrostáljon. Akkor pál arról fog itt nekünk beszélni, hogy a szenvedéseknek célja van. És ő nagyon bölcsön meglátta azt, hogy mi a szenvedéseknek a célja. És itt először így megmutatja nekik, hogy nézzétek, nekünk nap, mint nap, ott van ez. Akkor tudunk egy kicsit azonosulni, neked is nap, mint nap, ott van ez a zaklatás a, a sátánnak. De mielőtt arról beszélnék, hogy mire jó ez, ugye itt látjuk ezt a tényt, hogy van. Van szenvedés. Nagyon érdekes, hogy Isten nem ígért nekünk, bármennyire is szomorító. De Isten nem ígért nekünk egy olyan életet, hogy ő minden bajból ki fog minket menteni. Isten nem mondta, hogy mindig meg fogsz gyógyulni. Isten nem mondta, hogy mindig gazdag lesz, -e, és lesz pénzed, ilyeneket sehol nem látsz. Ellenben ilyet olvasok a János, János 16.33-ban. A világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok. A világon nyomorúságotok lesz. Ezt ígéri Jézus. Ez Jézusnak az egyik ígérete. Aztán Timóteushoz írt második levélben, a harmadik rész, 12. vers, azt mondja, de mindazokat, akik kegyesen akarnak élni, Krisztus Jézusban üldözni fogják. Üldözni fogják. Akkor ezeket az ígéretek Istentől. Ha itt vagy, és te kegyesen akarsz élni, és Jézust követed, akkor ezen a világon nehéz lesz, nyomorúság lesz, üldözni fognak. Mindegy, hogy hogy nevezzük ezt. A családban, a munkahelyen, mindegy, hogy hogy nevezed ezt, de ez egy valóságos dolog lesz a számunkra. Páléknak ez az volt, hogy menekülni kellett, mert megölik őket, nekünk valami más, de ez lesz. Nem kérdés, hogy mikor. Jönni fog minden nap. Pam, pam. A sátán kikért minket, hogy megrostáljon. Nem kéne hogy, nem kéne, hogy meglepődjön egy keresztény azon, hogy támadás van. Hogy tényleg meg van rostálva, hogy nehéz. Nem kéne, hogy egy keresztény föladja, mert nehéz. Nem kéne, hogy megkeseredjen, mert nehéz. Elforduljon Istentől, mert nehéz. Ez nem egy meglepő dolog, hogy nehéz lesz. Ezt Jézus nekünk megígérte, hogy nehéz lesz. És higgyétek el, hogy egyre nehezebb lesz. A mai világban nekünk is nehéz egy bizonyos szinten. Nem? Nehéz megállni, nehéz nem belekavarodni a világ dolgaiba, nehéz Istent keresni, nem rohanni állandóan a világgal, nehéz, nehéz nemet mondani, mert dől hozzánk a kísértés mindenhonnan, Sokkal több van, mint akkor. Tehát a sátának megvannak ma is a fórumai, hogy rostáljon minket. De tudjátok, ez, ez a mai órának az egyik üzenete, hogy nehézség az van, és lesz. És meg leszünk keményen, keményen próbálva. És ezek azok az időszakok, amikor azt mondjuk, hogy nem bírom tovább, és elegem van, és hagyjon békén Isten. De ez rossz reakció. Vagy látok embereket, akik ilyenkor mondják azt, hogy most nem jövök gyülekezetbe, mert senkit nem tudnék építeni. Most olyan nehéz nekem, különben is megérdemlem, hogy otthon legyek, mert nagyon nehéz. Nem? Én voltam már egy saját tapasztalat. Tehát ilyen, most megérdemlem ezt a negyedik üvegsört is, mert most nagyon nehéz. Sőt, egy pálinkát is megérdemlek hozzá. Nem érdekes, hogy Jézus azt mondta, hogy ez nem jó, hogy, hogy inkább a lélekkel részegedjetek meg, mint valami mással. De értitek, hogy mi úgy megmagyarázzuk, hogy mi ezt így megérdemeljük, mert nehéz. Nem? Van, ez a, van az a reklám is, hogy mert megérdemled. A Sátán még onnan is azt mondja, hogy megérdemled, most nehéz. Olyan furcsa, hogy az ember azt gondolja, hogy néha nagyon jó, és hogy néha nagyon rossz. Nem? Hogy nem jövök gyülekezetbe, mert most olyan rossz vagyok. Mi, mikor voltál jó? Tehát érted, hogy mi a, mikor, hol húzod meg a határt? Hogy... Gondolkozzatok el ezen. Nem jó hozzáállások, mind-mind. Mert amikor te nem jössz gyülekezetbe, akkor a sátán örül. Akkor szereztél neki egy jó napot. Jó? Legközelebb gondolkoz így. Nem jössz gyülekezetbe, mert nehéz, akkor a sátán azt mondja, jó, sikerült. Sikerült. Végre van egy ember megint, aki nem hallja Isten igényét, aki nem dicsőíti Istent, és aki nem jön közösségbe és építi a másikat. Hoppá! Oh. Én kicsit aktív vagyok, amikor Cs. ilyeneket nem szabad rá. De értitek, hogy ez nem kéne, hogy meglepjen. Pál mondja, minden nap halálra adatunk. Ez nekünk nem meglepő. Látjátok, hogy mi minden nap halára adatunk Jézusért? Hogy magunkba hordozzuk ezt az egészet. Ti is, és én is, magunkba fogjuk ezt hordozni. Mindenki máshogyan. Ezért is egyébként fontos, hogy nem tudom, hogy mennyire mi Petivel azon nőttünk föl, ha már beszéltünk erről, hogy mi együtt, meg 20 éve, meg minden, hogy, hogy a Biblia a Bibliát hordok például, és a, és a Bibliámat eszem, alszom, meg iszom. Tehát ezt így, így tanuljátok meg. Egyétek, ígyjátok, és aludjátok a Bibliátokat. Ez egy jó kifejezés szerintem, hogy muszáj, hogy Isten igéje ott legyen előttem mindig, mert nagyon sokszor nehéz lesz, és bátorít engem. Isten ott fog szólni először. Ez igény keresztül. Például mondom ezt, Illés olyan ember volt, mint mi. Imádkozott, és nem esett az eső három évig, és hat hónapig. Ez nem bátorít? Ez engem bátorít. Egy nehéz helyzetben elolvasom Jakabnak ezeket az utolsó sorait, és azt mondom, "Wow! Illés olyan volt, mint én. Három évig nem esett az eső. Akkor én imádkozom, hogy ne essen a hó három évig. Vagy akkor mondhatom azt, hogy, hogy Uram, lehetetlen, hogy Lehetetlen, hogy ez, ez a pénz meg legyen. Lehetetlen, hogy ki legyen, elolvasom ezt, és azt mondom, tényleg? Tényleg lehetetlen? Ő ugyanolyan ember volt, mint én, és csak imádkozott, és Isten csinált valamit. Muszáj, hogy ezekben a nehéz helyzetekben ott legyen nekünk Isten igéje. De nézd, bár tovább viszi ezt az egészet. Nem is csak azt mondja, hogy van ez a nehézség, hanem ők megértették, hogy amikor ők szenvednek, annak haszna van, hogy ez Isten célja, Istennek ebben célja van. Vagy ez rossz kifejezés szerintem, rosszul használjuk ezt. Most jöttem rá. Isten soha nem szeretné, hogy szenvedjünk. A sátán jön is próbál tönkretenni, de Isten használja. Isten föl fogja használni a mi életünkbe ezt. Bárki bármit gonoszra gondol, Isten jóra tudja fordítani. És ez az, amit élünk. Ez az a mi életünk. Olvassuk el, jó? 12-től 15-ig. Ha megtalálom. Ezért a halál bennünk munkálkodik, az élet pedig bennetek. Mivel a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk is, ahogy megvan írva, hittem és azért szóltam, mi is hiszünk és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézussal együtt minket is feltámaszt, és veletek együtt maga elé állít. Pál érdekes mondatokat mond. De hogyha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, itt elmondta, hogy mit értett meg. Azt értette meg, hogy a szembe, ő szenvedéseiken keresztül ezek az emberek épülnek bátorodnak, és Isten használja ezt a szenvedést. Hogyha meg akarod nézni a második korintusi levélnek az elején, nem kell most oda lapoznotok, de ha jegyzetelsz, írt fel, és otthon olvasd, de az első két részben, ott még jobban kifejti ezt, hogy, hogy értetek van a mi szenvedésünk. De mit jelent ez? Mit jelent az, hogy Isten használja ezt a szenvedést? Én soha nem láttam olyan embert még, mint Pál. A második korintusi levélben, most jön majd az rész, azt hiszem, hogy most jön majd az rész itt a végén, igen, a 12. részben majd fogjátok olvasni, ott felsorolja, hogy, hogy mi, mit kapott ő. Tehát, hogy mén ment keresztül, hány szó verték meg, hányszor volt hajótörés, hányszor ez, hányszor az, és ahogy olvasod ezt az egészet, azt mondod, hogy ez hihetetlen hogy ez az ember nem adta még föl. Nem? Mind keresztül, és a végén azt mondja, ja, és pluszban még itt van valami, amit nem tudunk, hogy mi, de amit Isten nem vett el, pedig imádkoztam érte csomószor. Ott maradt mindig, és itt van a gyötör engem minden nap. De Pál rájön, hogy a szenvedésnek célja van. Akkor nézd meg, hogy Pál, aki ennyit szenvedett, ő megírta nekünk az új szövetségnek a felét. Hihetetlen mély fickó volt Pál. Ezek a szenvedések, a nehézségek kiformálták belőle mindazt, amit itt látunk. Ezt a mélységet, a bölcsességet. Akkor Istennek van ebből célja. Másrésztről pedig néha Isten csak úgy tud elérni embereket a világba, hogyha megengedi Azoknak a szenvedést, a nehézséget, akikken keresztül el akarja érni ezeket az embereket. Hát csak gondolkozz el ezen, hogy hogyan szolgálhatnék én, mondjuk milliomosként, a munkanélkülinek. Hogyan mondhatnám azt, hogy bízz az úrba. Nem? Isten néha, vagy, vagy a rákosnak. Tudjátok nekem, hogy a fiam egy éves korában rákos lett. Ezt többen tudjátok. És az egy nagyon erős megtapasztalás volt, hogy ott voltunk a többi anyukával, a többi apukával, akik reménytelenek voltak, és nulla, zéró reményük volt, nem? Mert istenük se volt. És ott mentünk, és hirtelen és csak így eszembe jutott, hogy, hogy te nem csak így itt vagy ebben a nehézségben, hogy én jól... Bocsánat, de hogy jó megszívassalak, hogy így rosszul járjál. Mert én egy ideig azt gondoltam, hogy Isten szórakozik velem, hogy én dicsőítést vezetek, tanítom a Bibliát, hogy lehet, hogy én, pont én, nem? És aztán Isten szólt, hogy figyelj, egy csomó anyuka meg apuka itt van, akinek, akinek nincs reménye. Akkor hajlandó vagy végre levenni a szemedet magadról, és és elhitni azt, hogy én használom a nehézségeidet arra, hogy másokat elérjél. És Isten kérdezte tőlem, hogy amúgy így önmagadtól bejöttél volna az onkológiára? És mondom, hát nem. De most itt vagy. Nem. Csak gondolkozzatok, hogy a szenvedést Isten használja. Bennem is formált, rajtam keresztül is formált. Nagyon érdekes volt, hogy amíg mi ne, amikor nekünk nehéz volt, a gyülekezet imádkozott. A gyülekezetet is formálja. Isten használja a nehézségeket, és pár ezt látta meg, hogy a mi nehézségeink, azt mondja, a halál munkálkodik, de így az élet meg bennetek. Hogy milyen bölcsesség kell lehez hogy így nézzen az egészre, nem? Igaz? Hogy ez igen, nekem most nehéz, de annak jó, jó eredménye van. Ez jó... Szinte hálát ad azért, mert nehéz, nem? Nagyon érdekes ez az igerész. Mi meg mindig menekülünk a nehézségekből, hogy jaj, ez nehéz, uram, mencs meg, uram, ne csináld, jaj, ne legyen, jaj, jaj. Sőt, tényleg azt látom, a passzív keresztény az az, amikor nehéz, akkor nem csinál semmit. Mert nehéz, Nem? Ezzel szembe ezek az emberek végig szenvedték az életüket. Olyan, mint Péter, nem? Amikor Jézus elkezdte tanítani nekik, hogy a keresztre fog menni, és szenvedni fog, ugye? Egy magasabb cél érdekében, nem? Hogy megszülessem az egyház, megyek a keresztre, és Péter, non no, no, no, no, te nem is sehova, nem, nem teheted azt, uram. Igaz? Mint ha azt mondaná, jaj, menj meg magad ettől a nehézségtől, tudod, nehogy oda menjél, hát... Most jó, jó megy a dolog, sok ezren követnek. Akkor nehogy már elszúrjuk ezt a sikersztorit, hogy meghalsz itt nekünk. De tényleg, mint a Péter azt mondaná, nem, nem, nem, az túl, az fájdalmas, az nehéz. Ne menjél. Mit mond rá Jézus, emlékeztek rá? Mi Sátán. Ó, wow, az, az is kemény. Tehát azért mondott nagy dolgokat Jézus Péternek, nem? Odafordul, és azt mondja, távozz tőlem, sátán. Wow. Azért mondta, mert Péter a sátánnak a szavait. Mondta. abba a Nem ő volt a sátán, persze. De azok a sátánnak a szavait. Mert Jézus tökéletesen tudta, hogy ezen a nehézségen végig kell mennie, meg kell halnia, meg kell fizetnie az árat, ugye? A sátán megmondta, ne menj, ne menj, ne menj. Igaz? Mintha... Magunk fejébe lennénk, nem? Olyan nehéz, nem megyek, nem megyek, és a sátán, ne menj, nem, menj, persze, ne olvasd, ne imádkozz, ne, ne. Igaz. Olyanok vagyunk, mint Péter. Menekülünk a nehézségtől. Milyen érdekes, hogy Isten pedig fölhasználja, és Isten néha tényleg használja, odaadja, megengedi. Tényleg ez egy olyan, hogy a sátán kikért, én meg odaadtalak neki de imádkozom, érted? Hogy, hogy nagy gyümölcsök legyenek a te életedben. És tőle, azt, azt vettem észre, és megint hat hivatkozzak, ugye, mi Greg, Gregnek az ívása vagyunk, és csengnek a fülembe ezek a mondatok, amit mondod. Ott ültünk Budapesten egy lakásban, amikor a fiam meg bent volt, és műtötték, és persze mehettünk hozzá. És ugye kemoterápia minden, és ott ültünk, és Greg azt mondja, nem tudok neked semmi bátorított mondani. Így ott ülünk, és azt hogy nem tudok neked semmi bátorított mondani, de azt mondom neked, hogy azt tudom, hogy akit Isten nagyon akar használni, azt nagyon össze fogja törni. Erre emlékszem. És ott ültünk, és azt mondja, csak imádkozzunk. Nem tudok mit csinálni. Szóval, hogyha Isten akar használni, ő meg fog törni. Kell, hogy, hogy nem a cserépedény legyen a fontos, hanem ami benne van meg kell, hogy törjünk, hogy az kijöjjön belőlünk, ami ott van. Igaz? Akkor ne meneküljetek, amikor nehéz. Nem menekülj, hanem nézd meg, hogy mi az, amit ott csinálhatok. Látod, Pál így megállt, és azt mondja, biztos sok időbe telt neki. Én nem hiszem, hogy Pál így született, hogy ilyen hatalmas hitel volt. Tudod. Szerintem ott ült a börtönbe évekig, tudjuk, és így rájött, hogy oké, okay, akkor a, ezek Krisztusnak a láncai. Nem is, nem is a rómaiak láncai, ezek Krisztusnak a láncai. És Isten használni akarja az én nehézségeimet. Uram, hogyan lehet ebbe a szenvedésbe? Hogyan tudok szolgálni? Nem? Nem így lehetett valahogy? Hogy uram, mutasd meg. És akkor meglátta, hogy hopp, az őröknek elmondhatnám az evangéliumot. És, és elkezdte hirdetni az evangéliumot a nyomorúságban. Hopp, rájöttem, hogy miközben én itt fogságban vagyok, többen fölbátorodnak a fogságomon. Ez is jó. Pál rájött arra, hogy miközben ott fogságban van ő, ő egy mélyebb egyéniség lett. Hogy Isten egy csomó levelet írt ott rajta keresztül. A kérdésem az, hogy tudsz-e úgy nézni a, a szenvedéseidre, hogy amiben most benne vagy, és lehet, hogy akár az csak egy 30 ezer forintos csekk, amit nem bősz kifizetni. De tudod azt mondani, hogy Uram, használd ezt. Imádkozz, Uram, kérlek, be, add meg nekem, de én nem akarok panaszkodni folyton, használd ezt a nehézséget, amiben vagyok most, valahogy. Hogy tudsz, -e, tudunk-e így imádkozni. Használd, hogy bizonság legyek. És ha azt kérdezed, hogy hogyan tudsz egy kifizetetlen csekkkel bizonság lenni, akkor megmondom neked, gyere és imádkozzunk érte. És bizonság vagy a gyülekezetnek, hogy te bízol Istennekbe. Vagy, vagy a nemhívőknek azt mondani, hogy igen, nem bírom kifizetni, de imádkozom érte. És Isten gondoskodni fog. Nagyon érdekes, minden apró dologban, látod Pál, így tudod nézni ezekre a nagy dolgokra, és olvassuk a rész végéig. Nagyszerű ez a kis óra itt, mert mutatja, hogy hát, mióta beszélek. Szerencsétek van! Az úr áldása nektek ez a kis óra, mert ha nem lenne itt, akkor. 16. versől légy szíves. Ezért nem csüggedünk. Ami külső emberünk romlik ugyan. Igen. De a belső napról napra megújul. Pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket, felülmúló, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mert nem a láthatókra szegezzük tekintetünket, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Akkor Pál elmondja a kulcsot, hogy hogyan csinálja ő ezt. Hogyan, hogyan van benne ez a bizalom, hogyan van benne ez a hit? Azt mondja, nem csükkedünk. Ezek vannak, nap mint nap menekülünk, halálra adnak, de mi nem csüggedünk el, hanem, hanem bízunk az Úrban. Azt mondja, hogy a külső emberünk, az meg, megromlik, az így van. Valamelyik nap beszélgettem fillel, és mondtam, hogy annyi, annyi nehéz, annyi beteg embert látok magam körül, és hogy, ah, hogy így mi, mi lesz itt, és így mi ez, tudod, hogy mit csinálunk itt. És azt mondja Phil, hát csak öregek vagyunk. A belső, vagy a külső emberünk az a romlik. Ez van. Tehát így, így van. Tehát tudjátok, hogy a... <gül> ha valakinek van egy ló tetoválva a hátára, az egy idő után zsírát lesz. De értitek, hogy ez, ez gyönyörű. Megöregszünk. Tehát, hogy ez, ez így ez van. Ez, ezt meg kell tanulni, meg kell lé... fájni fog. Nekem már mindenem recsek, pedig csak 37 éves vagyok. Tehát, hogy így, ez, ezek vagyunk a génjeink, mennek tönkre. Igen, ez nem az, hogy Isten nem szeret minket. Egyszerűen csak öregszünk, és egyre nehezebb, és olyan jó látni régebb óta fiatalokat, akik az Úr örömével vannak teli. Mert mert őnek itt van egy kulcs, amit szerintem muszáj, hogy mi is magunkhoz vegyünk. Hogy nem, azt mondja pár nem a láthatókra nézünk. Mert ez megromlik, az, nehéz, az megölik, nehéz lesz. Ez mindig lesz. De mi nem erre nézünk. És az, azt tudtam mondani, hogy a pillanat, mi szenvedés, nem? Szóval ilyen, oh, hát ezt az egy évet, amikor kemózták az Ádámot, az nem volt egy pillanat. Sőt, minden perce óráknak tűnt néha. Az nem egy pillanat, de tudod, mint Pál azért tudja ezt mondani, nem azért, mert arrogáns és beképzelt, hanem egyszerűen megértette azt, hogy ez ahhoz képest, ami ránk vár, ez egy pillanat lesz. Ott leszünk a mennybe együtt. Hajni elő dicsőít, megyünk utána, és azt mondjuk, ez egy pillanat volt, ami itt van mögöttünk. És erre bátorít minket az ige, hogy így nézzünk az életünkre. Hogy ez el fog múlni, és nekünk igazán a célunk az egy örökké való, dicsőséges dolog. Jézussal ott leszünk. Az embernek a mindennapjai leveszik a figyelmét erről, nem? Ki az, aki mondjuk tegnap előtt tig bezárólag gondolkozott a mennyről? Na, egy van. De ő őszinte egyébként. <gül> <gül> Jó, okay. De érted, hogy nem, én nem rakta föl mindenki a kezét. Mert az embernek teli van mindennel a feje. Az itteni dolgokra néz. De amikor túl sokat nézünk erre, meg ezekből bízunk, akkor az ember föl fogja adni. De Pál azt mondja, én oda szegezem a tekintetemet, hogy megyünk a mennybe. Azt mondja, a láthatatlan dolgokra, milyen láthatatlan dolgaink vannak. Imádkozhatunk. És Isten meg akarja oldani a dolgainkat. Azt mondja, hogy, hogy, hogy minden gondotokat rám vessétek, mert nekem gondom van rátok. Ez, ez egy láthatatlan dolog, nem imádkozni? De, azt mondja, erre nézünk. Vagy, vagy a Szentlélek, aki minden, aki, a, ami nekünk kell ma, nem? A vigasztalás, a vezetés, a bátorítás, a, a, a nyugalom, minden, az egy láthatatlan dolog, nem? Azt mondja, pár, én erre nézek de az ott van neked, egy természet fölötti segítőd van, tudod? És így Pál azt mondja, hogy igen, ez itt megromlít a perső emberem, az megújul napról napra, egyre inkább. És az szerintem nagyszerű. Nagyszerű, ahogy Pál nézett ezekre a helyzetekre, és én, én fölteszem ezt a kérdést ma, hogy te hova nézel Mire nézel az életedbe, hogy mész át? Hogy mire nézel a legtöbbet? És hogy nem kéne megváltoztatni azt, amire nézel. Mert ha meg kéne, akkor, akkor ne habozz. Hogy így Isten várja, hogy gyere változtass, légy szíves, a láthatatlanokra nézzél, mert egyébként ott vagyok. Mert egyébként várok rád. Ezek a dolgok el fognak múlni. Jézus örökké való ott leszünk vele. Bízzatok Istenbe. Járjatok hitbe. ő nem hagyott el benneteket. Velünk van most is. És, és az ő ígéretei mind be fognak teljesedni. Ha ő neked mondott valamit, az meg lesz. Ami az igébe van, álljunk rajta. Ha elhívott, akkor a hívása az, az nem megmásítható. Ő nem fogja megkérni, nem fogja azt mondani, hogy mégse. Elhívott, akkor ő gondoskodni fog rólad ott, ahol éppen vagy. Ez szerintem nagyszerű. És tudjátok, ami körülöttünk van, az romolni fog. A körülményeink nehézek lesznek. Lehet, hogy lesznek itt emberek, akik nem tudod kifizetni, Nincs, aki segítsen, de tudod, mint Isten mindig ott van. Lehet, hogy körbe bezárultak a, az ajtók, de fölfelé nyitva van mindig. És én erre bíztatnálak benneteket, hogy ez az, ami kell győrnek. Tudod, emberek, akik bíznak és hisznek, nem csak amikor jó, hanem amikor rossz, akkor is. Akkor is mennek Istennel. Ez az, ami kell Győrnek, ez az, ami kell Pestnek. Értitek, hogy ez a tűz, ez a, ez a páli dolog, hogy mi van, megöregszem, mindegy, de a belső emberem, az megújul. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt az igerészt, és köszönjük neked Pálnak a szavait. Arra kérünk, uram, hogy segíts ezt megélni. Ne csak hallgatói legyünk az igédnek, hanem cselekvői is. Kérlek, áld meg ezt a gyülekezetet. És szeretnék imádkozni most a petiért, egy szívvel, Uram, mint, a, mint az akkori gyülekezet, amikor a, az ő petiük fogságba volt, és imádkoztak érte, akkor mi imádkozunk most a petiért. Uram, arra kérünk, hogy segíts neki, ahogy megy át ezeken a vizsgálatokon, kérlek, hogy, hogy segíts neki ezt így fizikailag bírni, ezt az egészet. Uram, adj erőt, imádkozunk azért, hogy adj bölcsességet a dokiknak, imádkozunk azért, hogy semmi fölött ne menjen el a tekintetük. Uram, imádkozunk azért, hogy így áld meg, áld meg a petit is, és használd őt ott a dokiknál, nem tudom, hogy miért, miért kellett most bemenni a kórházba, de, de tudjuk, hogy te mindent föl tudsz használni. Így imádkozunk, hogy mutasd meg a te akaratodat, és kérünk, Uram, hogy, hogy minden rendben legyen. Uram, imádkozunk azért, hogy, hogy úgy, úgy tudjon majd visszajönni, Peti, hogy biztos vagyok benne, hogy rendben vagyok. Uram, kérlek, és ha van bármi kétség ott benne, félelmek, kérlek, Uram, hogy töltsd be a lelkeddel és hogy Te lelket hozzon neki békességet, és imádkozunk a krisztiékért, meg a gyerekekért, amíg a Peti nincs otthon. Gondoskodj róluk, áld meg őket, Jézus. Ilyen természetfeletti módon, így legyenek segítők kezek, meg, meg segítők, akik felállnak, és, és mennek, és segítenek. A Te angyalaidat rendeld oda melléjük, Uram, amíg nincs otthon a férfi, aki vigyázzon, Imádkozunk, hogy, hogy vigyázz rájuk Jézus, és kérlek Uram, hogy így hogy áld, meg a, áld meg ezt az időszakot is valahogy, ahogy külön töltik néhány éjszakát, és imádkozunk, hogy minél hamarabb legyen otthon a peti Jézus, kérünk. Köszönjük Neked azt, hogy kérhetünk, és köszönjük, hogy Neked nincs lehetetlen. Uram, imádkozunk még, csak imádkoznék így a Bacskó Ildiért, néhányan ismeritek. Imádkozunk, hogy hozz gyógyulást őnek is. Imádkozunk a Noéér, aki úgy szintén csak így rákkal küzd, Uram. Imádkozunk, hogy, hogy gyógyíts, Uram, embereket. Gyógyíts embereket. Annyira irigy vagyok, amikor látom a tanítványokat, hogy jöttél és gyógyítottál egyik pillanatra a másikra, Jézus. Gyógyíts közöttünk, és tegyél nagy csodákat. Köszönöm ezt az időt, köszönöm a győri gyülekezetet, és az, hogy növekedjen lélekben és számban. És Isten minden embere azt mondja, hogy... Amen. amen, amen. Hát köszönöm, hogy itt lehettem.